Ets a l'alcova del bisbe. Si et situes mirant el llit, a la paret que et queda a mà dreta, hi veuràs un medalló pintat a la paret on s'hi representa Zeus, amb tres llams a la mà esquerra. Zeus, rei dels déus de l'antiga Grècia, controla el clima i pot fer servir el llam com una arma. A tots els racons del món, moltes cultures i sistemes de creences politeístes han tingut deïtats vinculades als llams, als trons i a les tempestes. I són aquestes deïtats algunes de les més importants, sinó no les més poderoses. Per exemple, Taranis, déu del tró, del cel i de la tempesta de la mitologia celta. O Xolotl, déu del foc i del llam a la mitologia tolteca. O Amadioha, una deïtat del troi i del llam del poble Igbo, al sud-est de Nigèria, dedicada a la justícia, capaç de parlar a través del tró i atacar amb el llam tirant una pedra, una pedra de llam, des del cel cap a la terra. En el catolicisme, és Santa Bàrbara la protectora davant dels llams i de les tempestes, ja que es va salvar de la seva execució quan un llam va fulminar el seu butxí. Des de llavors, que se la invoca, per exemple, amb la fórmula Santa Bàrbara, la donzella, lliure'ns del llam i la centella. Irònicament, l'Església romànica de Santa Bàrbara de Pruneres va patir la força destructora d'un llam al 1978 que va malmetre el campanar, el frontís i l'arcada de l'entrada clar que potser va ser Santa Bàrbara la que va treure el llamp cap a ella perquè aquest no caigués a un altre lloc on hauria fet encara més mal. Pots anar al passadís distribuïdor i posar la pista número 6.